Марта відразу ж розцілувала його. Вона їздила по приколію сюди-туди. Колючі пагони-ожини впиналися їй в литки, але вона не помічала цього, пошепки говорячи до Юри. Вона була схожа на жінку-кентаврицю, найміфічнішу з міфічних істот. Я бачив Юра і Петя закохалися в неї. Задерши спідницю, Марта розглядала довгі криваві подряпини на литках, слинила палець і розмацькувала кров по нозі. Петя запропонував нам чотирьом піти на дика. У нього була ціла розважальна програма полювання, катання на мотоциклі з коляскою, стрілянина зі справжнього австрійського карабіна. Петя розповідав про все це дуже захопливо. Марта не тямилася від радощів. Ми прочекали цілий вечір. Але Петя так і не з'явився, хоча й обіцяв. Так, часу залишалося все дедалі менше. Але, може, багато? Тоді Марта вирішила, що ми вдвох підемо на близницю. Миромир і Богомила зібрали нам усе необхідне. Пів на четверту ми сіли в електричку. У брудному вагоні, окрім мішків з цибулею під кожною лавкою, сиділи ще троє селян. Ми з Мартою вмостилися чомусь прямісінько під відчиненим вікном. Тісно притулившись одне до одного, намагались зігрітися і заснути. Коли заснути вдалося, почався дощ. Він падав просто на нас. Неприємний, жорстокий. Але ми чомусь не змінювали місця, тільки притискалися чим раз щільніше. Десь пів на сьому нас збудили в ясені. Дощ переріс у занудну осінню зливу. Ми брели селом, де все ніби вимерло. Брили чалаповичи ногами в розквашених дорогах, на кожній нозі мали по декілька кілограмів болота. Марту це дуже смішило. Ми підіймалися до гори, гукали щось до себе, але каптури заважали почути будь-що, крім бубоніння дощу. Невиспані, змерзлі, голодні, мокрі, ми вперто сунули до гори протягом двох годин. Нарешті спинилися і озирнулися. Ясеня розклалися під нами як на долоні. Ми розклали намет черепашку, навіть не забуваючи кілків. Накрили його згори циратою. Тоді позалазили до середини. Мартині ноги промокли наскрізь. Вона цокотіла зубами і шепотіла мені на вухо: "Які ми дурненькі, які ми дурненькі". Тут таки в залізній мисці на бензині я загрів вина, ми випили його, заїдаючи сиром і хлібом. Мали тільки один спальник, тож влізли всередину, не мов хробаки, і поснули, відчуваючи, як холод мого тіла і холод її тіла відступають перед нашим спільним теплом. Так, часу залишалося чим раз менше. Але ж невідомо скільки. Проспали ми три години. Мартине волосся смішно скуйовдилося. Вона виглядала свіжою і сповненою сил. Ми знову поїли хліба й сиру, знову довелося загріти вина. Від бензину в наметі стояв неприємний запах. Найважче виявилося вдягати. Мокрі шкарпетки і взуватися. Невдовзі ми вже спускалися додолу, обережно роблячи маленькі кроки, намагаючись не послизнутися на болоті. Трохи почекали на безлюдному вокзалі. Електричка знову була порожня. Так, часу залишалося чимраз менше. Але ж я ще тоді. Не знала того, що знаю тепер. Богомили і Миромира в їхньому будинку ми не знайшли. Зате знайшли Ніву, там, де її залишили.